מזמור קמ"ו. הללו יא, הללי נפשי את אדוני. ההללה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו, ישוב לאדמתו. ביום ההוא עבדו אשתונותיו. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו. עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם. עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, אדוני מתיר אסורים. אדוני פוקח עברים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים. אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעוות. ימלוך אדוני לעולם, אלוהייך ציון לדור ודור. הללויה.